Hierdie is die voorlesing uit die volgeling wat gepubliseer was as een kwartaalblad. En hierdie betrokke artikel wat hiervoor gelees word, was gepubliseer in januari tot maart 1986. Dit gaan dan oor die drie getuies van God wat die apostel Johannes bespreek in sy pastorale brief. Die apostel Johannes verwijs in 1 Johannes 5 vers 7 na drie getuies op die aarde. Die gees, die water en die bloed. Alvorens ek echter hierdie tekst wil behandel, wil ek ootliks daarop wys dat die skrifgedeelte wat ons in vroere vertalings van die Nieuwe Testament gelees het, namelijk, ek quoteer, daar is drie wat getuig in die jemel, die Vader, die Boed en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, sluit aanhaling, tans nie meer in ons nieuwe nie. Die rede hiervoor, Met die vertaling van die oorspronklike teks uit Grieks het Erasmus door die pauze skok te kenne gegee dat die die tekst nie deur die apostel Johannes geskryf was nie maar dat het later by die skrifte bygetoe is dit is by die nieuwe testamentiese heilige geskrifte. daarom vind hy dit nie meer in die bybel nie ek wil dit hier behandel Want dit is baie belangrik, daar is baie contentie hier oor, maar ek het reeds hier na verwijs in die verlede en dit sal raadsam wees dat die wat dan verder hierop wil ingaan, ook die navolsingswerke wat ek hier op die joodse studie sê om daarop in te gaan. Bebruik die PDF dan dat kan die mens makkelijk een doen en dan kom je by die rechte onderwerke uit. Nou, ek hervad het hier, die drie getuies op die aarde, sê die apostel Johannes, is die geest, die water en die bloed. Al drie stem oor een, let wel, en al drie voeg ek by, hou verband met Jezus Christus as groot getuie van die almachtige God. Hy, sê die apostel Paulus, is die beeld van die ontsienlijke God. Die eersgeborene van die hele skeping, Colossense 1 vers 15 en God die dom natuurlijk, volgens die evangelie van Johannes in die wereld gestuur, as sy getuie, sy getuie draad. Christus het het geseed voor die fariseers, dat hy het gekom om die wil van sy vader te doen, en dit was om sy vader sy boodskap oor te dra aan die volk Israel ten eerste, en daarna sal dit verspreid word, onder die heidendom, Ek wil hierdie drie eigenskapen symbolies voorstel as drie trompeten of basseine. Basseine was in antieke Israel gebruik om 'n belangrike gebeurtenis aan te kondig en die hele volk moes daarna luister. Jesus Christus as verlosser van die wereld en getuidraar van die goeie boodskap is werklik in Bethlehem en Nazareth geboore en getoe. Geen historicus sal dit ontkennie En selfs die Judendom, wat hom as een non-entiteit wil voorstel, dikwels word het gedoen, moet het erken. Hy allow hou hom of in die graf, of hulle ontkend sy bestaan, en nie net die jodendom nie, maar daar is ook een faktie onder die heidendom wat maar gereeld verkondig, dat Christus nie opgestaan het uit die dood nie, dat hy gewone man was, wel welbekleed met besondere gaves, besondere wonderwerke wat hy gedoen het, want dit kan niemand ontkennie, want daarom het Christus so groot gevolg gehad na sy opstanding uit die dood. Dit het aangebast, dit het al groter geword en duisende het notiesie geneem van die boodskap van Jesus Christus en veral van sy kruis dood. Daar is natuurlijk nou weer een neiging om die kruis dood, die kruisegang te ontkenn. Dit weer een nieuwe opleving van een ou aanslag tegen die Christendom. Dit is nie nie dan nie en dit is nie net iets wat ons dan kan toepas op ons huidige tydperk waar in ons leven nie. Dit was een aanslag van Satan die die eeuwe jyn, die eeuwe nie te by voorbeeld het nie daaraan gegroe dat Christus ooit uit die dood opgewek is nie. En dit is dan iets waarvan ons notiesie moet neem, want daar ook spiritiste wat vooral hy idee verkondig dat Christus wel een goeie mens was, maar dat hy in die graf geblei het. Hy het nooit opgestaan nie en dan vervligg hulle een spiritistische boodskap rondom die woord van God. Daar is ook daar die type spiritist wat die mens dikwels teekom of moet. Dit hang natuurlijk af hoeveit een mens evangeliseer, maar jy sal hierdie type wel op jou partee kom. Ek gaan voort, net soos die christene sy kom, sy kruisiging, sy opstanding beleid, het daar recht dier die, die eeuwe een mense opgestaan dan, wat die teendeel woubewees het. Hulle sal nog so ver gaan, om sy geboorte en kruisiging te erken, om rede dit wel plaasgevind het en dit in die analis van Pontius Pilatus, Romeinse goveneer van Palestina, ten tijde van die kruisging aangeteken is, maar sy opstanding word ten volle, ten alle koste, ontkien. Talle sektes het selfs onder die invloed van die Christendom gekom, maar oosterse kultise en mysterie was aangehang en hy die type boodskap het sy verlosingswerk op Gogota, die kracht wat God die Vader in sy naam geplaas het volgens Ephesians 1 vers 21 en vir al die versoeningsdaad dier sy bloedoffer ontkend. Terwyl die apostel Johannes sy drie pastorale sentbriewe aan die verstrooide gemeentes geskryf het, gederende die vervolging van die christene onder Trajan en die valse kennis van die Gnosticisme, wat toe alreed sy invloed op die christelige geloof laat geld het, was hy die boodskap van Christus uitgedraad, het was verkondig en dit was die behoud van die Christendom. Die apostels was so vervolg met Godse geest, dat hulle nie teruggedeind sê, vir jy die type aanslag nie, en dit gee ons dan ook, een idee dat ons nie moet terugzak nie, al is ons in 'n baie moeilike situasie, van die intergeloof beweging, kan ons sien, impacteer sterk, die is daar, en dit kry momentum, alhoor sterker en alhoor sterker, En daarom sal ons met hierdie type boodskap wat ek nou hier voorlees vir ons, dit is 'n artikel, maar ek omskip dit ook in een boodskap, want ek voel dit een bekeer en daar aan met meer recente dinge wat nou plaas vind, iets uit hierdie drie getuies van God kan leer, so dat dit vir ons werklikheid bly. Dit is dan die rede waarom die getrouwe apostel, dis nou Johannes, van Jezus Christus na hier die drie getuies verwijst, dit is die Gees die water en die bloed. Let daarop dat hy sê, die drie getuies is eenstemmig. Met ander woord, hulle loop sy aan sy, en hulle is dan onapskuitbaar van mekaar. Dit is baie belangrijk dat ons as volgelinge van Jezus hierop moet afslaan, vooral in die tyd waar mense geneig is, om die waarheid in ruil vir aanvaarding en vrede te offer. Nou, as ons dink dat hierdie artikel was in 86, maart 86 gepubliseerd, dan sien ons dat ons het maar nog steeds met die selfde type aanslag, soos wat ek voorheen daarna verwees het, teen die Christendom. Die getuinis van die gees, dit is die grootste bewys dat God Jezus uit die dode opgewek het, namelijk die uitstoting van die heilige gees in die boe vertrek. Jesus getuig aan sy disciples voor sy kruise ging, joh, an is 1426, maar die trooste die heilige gees wat die vader in, in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê. Hy die hy wil ek ook sê, moet ons nie letterlik neem dat dit, bedoelend is dat dit een persoon is nie, want ons het reeds in ons geskrifte daarop gewys dat met die vertaling van die Grieks alhoewel dit oud toos is, was die Heilige Gees as een derde persoon beskou, daar is ons het alreeds vroeg in die geskiedenis van die kerk, hy die tendens om het in aan die godheid te koppel. Dit was daar sedert die begin maar nie dier die apostels van Jezus nie. Dit was definitief, soos wat ek dit al reeds gesê het, is sekte wat by die apostels aangesluit het, en ek gaan nou nie verder hierop in nie, maar dat die Heilige Geest toe, as die derde persoon, wat ook autonom kon optree, beskou was, is wel waar. Maar nie as skry waarheid nie, dit wil ek duidelik stel. En dit is juist die probleem waarmee ons vandag nog steeds te doene het, te make het. En dit is hier die dade persoon idee wat gedraai word. Maar as dit een probleem vir jou is, wil ek net hierbij voeg. Laat het stil links en focus dan op die kracht van God. Want Christus is met kracht van God, die kracht van die allerhoogste God, uit die dood uit opgewek en aan ons gegee en hy het ook gesê dat Die kracht van die allerhoogste God het oor die macht Maria gekom. En verder het Christus gesê, dit was sy opdracht aan sy disciples, sy apostels, gaan wacht in die boor en jylle sal dan met die kracht van die Heilige Gees aangedoen word. Paulus verwees ook in sy Timothees briewe na afvallig sektes, wat die kracht sal verloon het. Dit is die kracht van die Heilige Gees. Dit was nie as een derde persoon, onafhankelijk van die vader en Christus, verkondig nie, en daar was baie daar oor gedebateer in die verlede, so let een bekeer op, ek wil dit net in die voorbij gaan vir ons noem, ek wil dan net kwoteer hier handelinge 1 vers 8, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, my getuie draars, In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterdes van die aarde, Christus het hulle dan met hierdie boonnatuurlijke kracht aangedoen om hierdie goddelike boodskap uit te dra. En Johannes was natuurlijk op die rechte tyd een werktuig vir God gewees om hierdie saak, onder die aandag van die Christendom te bring, namelijk dat ons die geest van God het, ons die water, die bad van die wedergebote en ons het hier die groot waarheid, namelijk eeuwige verlossing in die bloed van Jezus en ek wil hier net bijvoeg, Paulus sy baie belangrike Hebrae brief, hoofstuk 9 vers 14, lees dit geris, want dit is baie, baie belangrik vir ons, om ons geloof in Christusse bloedoffer brand te hou. Handelingen 2 vers 2 tot 3 en daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, nie een derde persoon soos wat ons in die katholieke kategismus krij nie, en dit het die hele huisgevol waar hylle gesit het. Toe is dier hylle tongen geseen soos van vuur, wat hylle self verdeel en op elk hand van hylle gaan sit het. In die katholieke kategismus lees ons, dat drie persoon het daar neergedal. Dit is dan iets wat by voorbeeld vir ons ons aandag vestig op jy die nieuwe verklaring wat gevestig was na die verdwijning van die apostels, namelijk dat die Heilige Gees een derde persoon is en wat dan nie oor eend met ons handelinge geskryf nie. Handelinge 239, van die belofte kom jylle toe en jylle kinders en allemaal wat daar ver is die wat die Heere onse God na hom sal roep. In Johannes 5 9 tot 11, as ons die getuinis van die mense aanneem, die getuinis van God is groter, omdat dit die getuinis is van God, wat hy aangaande sy seen getuig het. Wie in die seen van God gloe, het die getuinis in homself. Jy het het geïnternaliseer. Hy wat God nie gloe nie, het hom tot leenaar gemaakt, omdat hy die getuinis nie gegloe het, wat God aangaande sy sien getuig het nie. Johannes verklaar ook in 1 Johannes 5:12 dat die lewe is in die sien van God. Hy verklaar in Johannes 14 versies, dat Jesus waarheid is. Hy is die weg waarheid en lewe. Hy is die waarheid wat ons moet aangrijp, wat ons moet aantrek. Hy is die weg wat ons moet bewandel Die Seense boodskap het God bekrachtig in die bood met die uitstoting van die Heilige Gees. En ek hervat in Johannes 5, 9 tot 11 en dit is die getuinis namelijk dat God ons die Ewige Lewe gegee het en die Lewe is in sy Seen. Sonder Christus is daar geen Ewige Lewe nie. Daar geen aanspraak wat ons kan maak op die Ewige Lewe sonder Eens. Jezus Christus, Seen van God nie. Jy kan nie Christus uitskyf nie, jy kan nie en jy mag nie die kruisiging van Christus tot nie maak, dier slim stories, dier spiritistische machte wat op die lichaam van Christus nou in inwerk nie, dier een geest van dwaling, dier een antikristelike boodskap, dier valse profete wat die wereld ingegaan het, en wat die boodskap aangaande die verreese Jezus wil krachteloos maak nie. Ek gaan dit weer vir ons lees, a, a, die gedeelte van 1 Johannes 5 9 tot 11, Wie in die seen van God gloe, Wat hy aangaande sy seen getuig het, dit is belangrik, wat God aangaande sy seen getuig het met ander woorde, het die getuignisse in homsel, jy moet het glo, Wat ons kan nie die boodskap van Christus in die Nieuwe Testament, wat die vervulling is van die ouwe, daarin het alles gekulmineer wat die profete aangaande Christus getuig het, tot niet maak nie ons moet dit dier geloof aanskou, ons moet dit dier geloof met ons dit in ons harte plant, so, waarom rede dit gepaard gaan met die boonatierlijke salving van die heilige gees, wat nie aan die wereld gegewe was nie, maar wat gegewe was aan allemaal wat in Christus glo, al die bloedgewaste kinders van God, dit is hulle wat dan aanspraak kan maak dier geloof, Op die kruis van Christus en dier die kruis van Christus die eeuwige lewe, dit is die bloedgetuienis wat ons het. Lees ook die volgende skrifverwijsings oor die Heilige Gees, Romeine 5.5, Romeine 8.11, Gelaasheers 3.14, 2 Korintheers 1.22, Ephesieers 1.13, Romeine 8.2, 1 Korintheers 6.11, 1 Korintheers 2.14-15, 1 Korintheers 12, 13, 2 Korintheers 55 5, 5 430 2 Korintheers 1, 22, 1 Korintheers 1, 21. As jy nog sê die Heilige Geest kracht wat God uitgestort het op sy gemeente in Jerusalem waar sy boodskap begin het, is van geen waarde nie, van nul en geen waarde nie, dan waarom is daar soveel tekstverwijsings daarna? Dan verkondig jy ander Jesus, dan verkondig jy A spiritistiese Jesus, want daar is net een Jesus en is die Jesus wat bevestig was, in die boe vertrek, as die verreese heiland, en op daar die boodskap het God die Vader, die jy nooit sal sien, ek ook nie, ons sal om nooit kan waarneem in die blote oog nie, ons aanskou Christus as sy beeld. Dit is hy, wat toe hy die getuienis aangaande sy sien, dier daar die krachtige toesakking, van die Heilige Gees, op Ingsterdag bevestig het, en sonder die Heilige Gees, is ons boodskap dood, maar ons moet versichtig wees, dat ons die gaves van die Heilige Gees, nie aan spiritistische werkinge koppel nie, want die spiritiste, maak ook aanspraak op die Heilige Gees, hulle sal preosele die Heilige Gees ontvang, maar die tale, die oomblik wat God, a ware Gees vervulde persoon, wat waarachtig vervuld is met die Heilige Gees, gebruik in die teenwoordigheid van die Spiritus, sal die teken daar wees, namelijk dat dit met kracht van die Heilige Gees gepaard gaan. Dit is die antwoord, en dit is iets wat die Christendom sal moet strewe om te behou, want daar is reeds, en ek wil dit hier voeg, Het teken dat daar spiritistische werkinge in baie van die gemeentes is. Hy het nie meer die echtheid van die werklike gaves nie, maar dit maak nie die heilige Gees tot niet nie. Dit maak nie die boodskap wat God gestuur het, die gees, die Geesboodskap. Daar is drie wat getuig, op aarde, want God het die heilige gees op aarde uitgestort van boe af op die wat om gevolg het, wat in die boventrek saamgekom het, en hulle na satte, wat dan ook daarin kon deel. Hy het het op hulle uitgestoord, en dit is hier die wat dan deel is van Johannes' boodskap, en dit is een getuinis verewig, wat nooit, nooit tot niet gemaakt kan word nie ons moet het behou, al sou ons dan te dan bly die woord van God verewig waar, en ons moet nie minderwaardig voel nie, ons moet ons lewe skik, so God ons ook sy geest kan gee, want as ons die Heere in geest en in waarheid bly soek, sal hy hier die geestbootskap in ons harte brand en tou, hy sal dit plant in ons siele, in ons siege, en ons geest, in ons denke, en ons sal daarna strewe, en ons sal weet, dat dit die waarheid is, dit is wat God wil gee, dit die kroon op die evangelie van Christus, net soos die bloed, net soos die bloedboodskap, net soos die water van die lewe leweboodskap, waardoor ons die wedergeboorte bevestig in ons leven, namelijk die onderdompeling, die doop in sy krachtige naam. Dit is die drie getuies, waarvan ons dan notitie moet neem. Nou ek gaan voort, die getuinis van die bloed van Jezus, as Jezus nie gekruisig was nie, sou God die wereld lang al vernietig het, daarom kan ons die kruisbootskap tot niet maak nie, ons mag dit nie tot niet maak nie, al sou die jode dan vervolg geword het, weens, jy die bootskap, dit is nie Christus wat daarvoor blameer kan word, of sy apostels wat die bootskap uitgedraad nie, dit is satanise aanslag, En ons mag dat dan nie tot nie maak nie. Die kruisboodskap moet centraal wees van elke een wat glo in Jezus Christus as Messias. Dit moet in die kern van die gemeentelike samenkomst wees. Of dit nou joods georienteerd is, christen joods, en of dit heidens christelik is. Dit is die centrale boodskap, want Christus het gekom om almal rein en heilig aan God die Vader voor te stel. En dit is dan dier hy die drie getuienisse, getuies wat op die aarde uitgestort was, die geest, die water en die bloed, dat ons die evangeliese boodskap voort kan sit, dat ons het kan voortplant, dat, dat ons daarin kan glo, dat ons kan vaststaan in hy die wonderlijke saak dat Christus gekom het om ons vry te maak uit die macht van Satan en uit die macht van die bose. Ek gaan voor die getuienis van die bloed van Jezus As Jesus dan nie gekruisig was, nie, ek wil het herhaal, want is so belangrijk, so God die wereld lang al vernietig het. Hebreer 10, vanaf vers 5 tot 7, daarom sê hy, as hy, Christus Jezus, ons die in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer, wou u, my Vader in die Hemel, met ander woorde, hy spreek hier tot God, nie, he nie, maar u het vir my een lichaam bereid brandoffers en sondoffers het nie behaag nie, toe het ek gesê, dis die seen, daarom het God, omdat hy gehoorzaam was, het God sy boodskap bevestig, so dit is die boodskap, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Dit is wat die Seen van God gekom het, en selfs toe hy hang aan die kruis, toe draai die grootste getuinis uit, hy besuin die grootste getuinis van alle eeuwe uit, namelijk dat die mens het verlossing nodig, dier die bloed van die lam, dier daar die kruis dood, en die mens wat daarmee wil wegdoen, en aanspraak maak op die woord, en aanspraak wil maak op die eeuwige lewe, daar die mens lewe onder een wanpersepsie. Markus 15 vers 14 tot 18, maar Pilates sê vir hulle, wat er kwaad het hy dan gedoen. Hulle skreeuw toe nog harder kruisig om, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat geesel het, het hy om oorgelever om gekruisig te word. Toe leid die soldaat om weg in die binnenplaas, dit is die goeveneerse paleis, En hulle roept die hele leerafdeling by mekaar en trek hom a purperkleed aan en vlegge kroon van dorings en siddet rom op. En hulle begin hom begroet, wees gegroet koning van die jode. Nou daar die dees neiging om die skrifte, die teks, al die tekste wat gaan oor die kruise, gaan oor die passie, the passion of Christ, die weet daar, daar die leidingsfase wat hy gegaan het. Dit was die doel van sy komst, om dit tot nie te maak en ons kan weer eens die werking van Satan hierin sien, want dit is waar dit nodig is om die ouwe skrifte na te gaan en te sien wat het gebeur met die teks. en ek kan nie nou hierop ingaan nie, ek sal later daarop ingaan, want het is baie belangrijk dat ons besef dat daar ook getemper was aan die tekst self. En ons moet dit wat behouwe geblie, baie objectief benader. As ons dit dan sou bevraagteken, dan moet ons konsekweent bly en ons moet dit op die rechte wyse doen. Daar het baie geskryfte verskyn, valse, nosties geskrifte soos die evangelie van Judas, wat ons ook objectief moet behandel. Ons moet nie net weghaarkloop met die idee en die kind in die badwater uitgooi nie is al die martelare na hom wat sy naam beleid, dit is verwysend na Jezus, het Jezus die Seen van God sy getuinis met sy eie bloed verseel. Hebreërs 7 vers 25 tot 28, daarom kan hy Jezus ook volkome reed die wat door hom tot God gaan omdat hy altyd leef om vir hy in te treee want so een hoepriester was vir ons gepas, een wat heilig, ontskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sonders is, en wat hoer as die jemelig geword het, wat nie elke dag nodig het, soos hoepriesters om eers vir sy eie sonders geoffers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het, want die wet stel as hoopriesters aan, mense met swakhede, maar die woord van die eetswering, wat na die wet gekom het, luister so mooi, die woord van die eetswering, wat na die wet, die mosai'se wet gekom het, stel die sien aan, wat verewig volmaak is, hier kom dit uit die pen van 'n man, wat dier en dier joods was, en wat die joodse wette uitgelewe het, sorg gedra, dat hy dit fanaties moes uitlewe, al die rabijnse voorskrifte aangaande die wet die 613, het hy tot op die nommer uitgeleef, Paulus. Hy was absoluut fanatisch toegeweid, en volgens hom was dit die enigste manier om die wet te kon behaag het, wet die voorskrifte, en dit was die enigste wijse, om die wet uit te kon lewe, so ons moet daarop leed, dit was een last, dit was zwaar, en Christus het gekom, om hier die last van die mens af te lig, door sy bloedoffer, het hy dit gedoen, hy het vir ons, a prijs betaal tot verlosing, van ons sonde, van ongerechtigheid, oor te gaan, na gerechtigheid toe, van onheiligheid, na heiligheid toe, want dit is die twee, eigenskap, wat, Adam en Eva in die tuin van Eden verloore, die gerechtigheid en die heiligheid. Dit is wat God verlang van elke een wat roem in wedergeboorte, so die christene wat roem moet hierop ach slaan. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die licht wandelt soos hy in die lig is, Christus is die licht van die wereld, maar hy bewoon die licht, die ontoegankelike lichtes wat Paulus verklaar in sy brief, wat dinkt is aan Timotheus, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seen, reinig ons van alle sonde, ons kan nie Godse troon nader, sonder die bloedoffer van Jesus nie, want ons sonde Sky ons van die troon van God en daarom moes Christus kom om die volmaakte eenmalige bloedoffer te bring en daarom kan ons nie weg doen met die kruis nie. Lees ook Jesaja 53 vers 5, Jesaja 50 vanaf vers 4 tot 6, Johannes 1 vers 29, Hebreërs 9:14 14 uitstaande skrif, Colossense 1, 20. Die getuin van die water. Net soos wat Eva uit die sy van adem voorgebring is, so is die gemeente dier Jesus Christus op Golgotha verwek en word die getuinis van die water dier ons self bekrachtig as ons dier die doop sy eiendom word. Hebreërs 2 vers 10 Toe die solda die spies in Jesus se sy, sy steek, het God die water en die bloed wat uit sy sy tevoorschijn gekom het, as teken aan die wereld gegee dat die lewe in Jesus Christus is, daar het Jesus geboot geskenk aan sy koninkrijk, daar op Golgotha. Daarom het God die Vader om uit die dode opgewek, handelinge 4 nou belei ons Jesus Christus as hoof van die lichaam, maar ons getuinis word dier die doop in sy dood, dier ons self bekrachtig. Die apostel Johannes verklaar in 1 Johannes 5 vers 6, ek quoteeer, dit is hy wat dier die water en bloed gekom het, Jesus die Christus, Jesus moes self die gerechtigheid van God vervul het, dier om te laat doop, maar het leed daarop nie soos wat die Nosticus Basilides verklaar het, dat Christus vir sy eie sonde moes boed nie, Hy het om gerechtigheid te vervul, want God het hier die offer vereis van hom wat oor die ganse skeping van God aangestel was. Hy het Satan in die gelijke van sy vlees ontmoet, so dat hy gerechtigheid kon herstel het na die sondeval in die tuin van Eden. En Jezus moest dan self hier die gerechtigheid van God vervul het door hom te laat doop. Hy was in die Jordaan gedoop door Johannes nie, omdat hy sonde gehad het nie, maar om gerechtigheid te vervul het gekom om aan Godse opdrachte te voldoen. Sou hy dit nie gedoen het nie, dan was hy ongehoorsam aan Godse opdracht wat God aan Johannes as wegbereider van Christus gegeet. Alhoewel hy geen sonde geken het dan nie, was hy volgens Paulus Evangelie sonde vir ons gaan En moes hy dier die water as getuinis kom en daar benevens ook die doop van die kruis met sy eie bloed deurgaan. Hy het deurgegaan. Markus 10 vers 38 Ons kan nie met die selfde doop as Jezus gedoop word nie. Daarom is die getuinis van die water genoegzaam vir ons. Want daardoor belei ons ons geloof in dit wat hy vir ons gedoen het. Dier die doop word ons die eindom van Jezus en verseel ons daar nie ons getuienis in hom as verlosser, die doop in die naam van Jezus staan as getuiedraar en teken van sy dood tot vergifnis en verlossing van sonde, Ephesians 2 vers 13, let daar op, want ons kan nie sonder die bloedoffer van Jezus ooit gerep op nie, die doop is van geen kracht as jy nie glo in die bloedoffer van Jezus nie. Daarom verklaar Paulus wat jylle ook al doen, in woord, en werk, of in daad, en handeling, in optrede, kandak, doen alles in die naam van Jezus, en dank God die Vader, dier hom. Jy kan nie na, die, na God toe gaan sonder Jezus nie. Colossense 3 vers 17 Die doop as riet het al in die joda as my plek vervul en dit was eigentlik heidene wat lid tot die joda as bekeer het wat die doop ondergaan het omdat dit as een initiëringsdaad beskou was. Ek wil dit net weer hier vir ons sê, Johannes die dooper het dus geen niewe saak verkondig toe hy die jode na die jodaan toe genooid om hulle sondes te laat was nie jylle kat hierdie lees in Flemingtonse boek, met ander woorde, a proselyt wat Judas myself om hel sê, en wat graag ingeleid wou wees, as heiden by die joodse geloof, moest die doop die ablissie ondergaan het. Dit is die voorloper van die Nieuwe Testamentiese doop. Ten tijde van die skrywe van sy boek, was Flemington een docent in Nieuwe Testamentiese taal en literatuur van Cambridge. En hy skryf as volg, dit is ek hold het aan, op blad sy van sy boek, the right of baptism was realistically understood, so much so, that those who had submitted to it could know, that their repentance was accepted, dit is waarvoor jy die doop ondergaan, jy het berou gaat, jy het jou sondes belei, soos wat ons lees in handelinge 2, and they were accepted, their sins would be forgiven, Once they were baptized then, their membership of the future Messiah the community was, in other words, then secure. This comes from Flemington's book. Die doop verband met die gerechtigheid van God is die water doop. En Jesus het om dier Johannes laat doop, want hy self het gesê, so past het ons om alle gerechtigheid te vervul, Matthies 3 vers 15, so was die vroege christene dier onderdompeling as teken van eenwording met die dood van Jezus gedoop om uit die watergraf tot nieuwe lewe te verreis. Hier die stelling word dier die katholieke kerk in hulle kategismes bevestig, so dit was een algemene saak, dit kon nie ontken word nie. Die volgende is een uittreksel uit die tijdskrift Time van die doop wat een Christen wat in 100 na Christus in Rome gedoop is, is die doop vir ons weer speel. Dit is die time was uitgegeen op 5 Dezember 1955. Nou ek het hierdie aangehaal in die doop podcast, ek gaan dit niet vinnig vir ons lees. The deacon raised his hand and published his step through the baptistry doll. Standing waist deep in the pool was Marcus Vasca the woodseller. He was smiling as Publius waded into the pool beside him. Credes, he asked. Credo, responded Publius. I believe that my salvation, that is now the kandidaat that gedoog was, he did so verklaar. I believe that my salvation comes from Jesus the Christ, who was crucified under Pontius Pilate. With him I died, that with him I may live, may have eternal life. Then he felt strong arms supporting him, as he let himself fall backwards into the pool, and heard Marcus' voice in his ear, I baptize you in the name of the Lord Jesus, as the cold water closed over him. We can see two, ons kan twee dinge hier sien, een, al het net gedoop in die naam van Jesus, die Verloser, vir een rede, hy het gekom om gerechtigheid te vervol, hy het gekom om ons in die, die rechte verhouding met God te bring om weer daar die breek wat is in God en die mens, sy maaksel in die tuin van Eden ontstaan het, weer te heel. En ten tweede sien ons, dat dit is die doop der onderdompeling nie, besprenkeling nie. Flemington skryf verder, bladzij 45, in accordance with Old Testament usage, the name was a token of ownership. To be baptized in the name of Jesus Christ signified that the convict belonged to Jesus Christ and owed an absolute allegiance to him. Close quotation. Ek wil het net hier anhaal dat die doop in Jesus naam duid dan daarop dat ons aanvaar om as verlosser van die wereld soos wat die apostels om verkondig het, net soos wat die kruisbootskap tot niet gemaakt was dier die afvallige sektes, het hulle weggedoen met die, die verlosingsnaam wat God verhoog het, en waaraan die verlosing van die wereld hang. Dit is Jesus wat die verlosing gebring het. So was daartoe weggedoen met die, die wonderlijke, wonderlike getuienis aangaande Christus. En so word daar dan weggedoen met die kruisbootskap, indirekt, want as ons Christus uit die prentie neem, neem ons die kruis ook uit die totale saak. Want die kruis is die centrale boodskap van verlossing en daarna volgt die doop. Die kruis en die doop, die ontvangs van die Heilige Gees, al jy die dinge werk saam. Omdat die doop nog baie in die nabie toekomst in die gedrang gaan kom, En omdat die doop in die naam van Jezus vooral afgemaak word as een valse doop, wil ek so'n bykie hierby stilstaan en die tot versichtige optrede maan. Ek glo dat misverstand en foutiewe inleg tot die die optrede aanleiding gegee het. Dit dat teen natuurlijk terug tot die vroege primitieve apostoliese tijdperk, tot die naam van Jezus sterk verkondig was. En dit het in gedrang gekom met die vervolgings teen die christene en ook die noostiese sektes wat uit vele vertakkings bestaan het, en daar was beleid dat die naam van Jesus net een gewone naam was, wat aan een historische figuur behoort het, met ander woorde hulle het Jesus in die graf probeer hou, en dit is waarom hulle ook die doop toe afgeskaf het, en dit het momentum gekry, en daar was natuurlijk ook ander redes, en luister dan geris na die two baptismal commands the road to confusion, want ek gaan bykie dieper op hierdie specifieke saak in. Die apostels van Jezus het nooit met die doop uitgestel nie, en ons kan dit sien, toe Paulus en Silas die sapier van die tronk in Filippi na Jezus geleid het. Daar die selfde nacht nog is hy en sy gesin gedoop. Handeling 16 vers 33. Daar is min twyfel dat die doop in die naam van Jezus die ware authentieke doopweise van die primitieve kerk van Jezus was, hulle noem dat die primitieve kerk het, was daar die eerste eeuwse kerk. Maar die boodskap wat ek wil oordra, is dat die getuinis van die water, soos ek hierboe na verwees het, van grootse belang vir die Christen is, en dat ons in die licht van wat die Heere dier sy gees vir ons geopenbaar het, versichtig moet wees, dat ons nie soos die fariseers die raad van God verwerp, dier ons nie te laat doop nie, of vreemde doopweises in die geloof wil sanctioneer nie. Let daarop, deurgaans, dat die drie getuies op die aarde, dit wat hier op die aarde met anner woorde bevestig is, dier Godse woord, dier die profetiese woord, dier die apostoliese getuinis wat uitgedraaf is, eenstemig is, hulle werk nie tegen mekaar nie. Sommige mense erken die bloed van Jesus Christus, en hulle wil graag vergifnis van sonde ontvang Ander verlang weer sterk na die ontvangst van die Heilige Gees. Maar die grootste gevaar op die heilige oomblik is die ontkenning van die werkelijkheid van die getuinis van die water. Wat direct aan die kruis van Jezus gekoppel is. Romeine 6 vers 4 Met ander woorde, die waterdoop dui op die kruisiging van Jezus. Ons is dus met om begrawe door die doop in sy dood dit is iets waarop ons moet afslaan want as ons die kruis gaan verwerp gaan ons automatisch ook op die eend die waterdoop verwerp Dier die doop erken ons dat ons zalig make vir ons gelei en gesterf het en wat daar aan die kruis plaas gevind het sigtbaar sowel as ons sigtbaar vir ons een werkelijkheid geword het ons bevestig ons beleidnis dan in hom as verloser die waterbad van die doop. So belangrijk was die doop, dat die apostels dit onmiddellik toegepas het. Na die verkeering het hulle dit toegepas. Waarom nie ons ook nie? En ek sê rond dat geen Christen wat Jezus' bloed en sy geest beleid, die doop kan omseil nie. Ons moet gedoop word, as ons gereed wil word, en hy die doop is onderdompeling. Lees ook Paulus' waarschuwing aan die Korintheers, 1 Korintheers 15 vers 2. Wat die naam van Jezus betref, God die Vader het hom Jezus in die wereld gestuur as verlosser en zaligmaker. Ons kan nie die Heilige Gees ontvang buiten die naam van Jezus nie, Johannes 14 vers 26. So ons kan nie die vergifnis van sonde buiten die bloed van Jezus ontvang nie, want hy het vir ons gesterwe, God sy getuienis aangaande sy sien dat die lewe in hom is, is verewig waar. Dit is dan met die bloed van Jesus self op Golgotha verseel, hier die woorde, Hebreus 9 vers 14, Christus die hele getuienis is verseel in sy bloed op Golgotha gestort vir ons aardig dat al die Christene dit aanvaar, maar wanneer dit by die eenwording met die dood van Jezus kom, Romeine 6 vers 4, namelijk die declaratie van ons geloofsbeleidings in hom as verloser, dan wil ons rationaliseer. Le daarop dat hy die dagig skrif, wat na die apostels van Jezus sy verskyning in Syrie gemaakt het, in die laat eerste eeuw na Christus. Alhoewel die datum disver, nog dan nie met zekerheid vastgestel word, is' het een baie belangrike dokument. Die doop word aangeduid in daardie geskryf, maar iets waarop ons moet led het, word aangeduid as of dier onderdompeling, of dier besprenkeling, dit is nou van water op die voorhoof, in die naam van die Vader en die Sen en die Heilige Gees, en dit is natuurlijk toe hierdie doop, wat soos wat hulle die, die kruise gang, tot niet wil naak, het hulle daar die doop in die naam van die verlosser van die wereld tot niet gemaakt. Hulle het sy naam uitgehaal, want sy naam was gekoppel aan vervolging. Dit is iets waarop ons moet leed, en hulle het het toen natuurlijk ingeleef in hulle geloofsbeleidnisse. Dit is die post-apostoliese die post-apostoliese kerk. Daar is talle outeers wat hier oor eens is, dat hier die doopwijse nie dier die apostels van Jezus gehanda was nie, en daarvan getuig Lucas sy handelinge van die apostels. Nou, ek het baie gepraat oor die doop, maar ek sal nog een stukkie verder uit hierdie volgeling lees, want hierdie artikel kon nie ten volle behandel word nie, want nou raak die podcast te lang. Maar iets wat ek wil saamvat hier is dit, namelijk dat ons moet besef, dat net soos wat daar nou vandag getoring word aan die kruis van Christus, dat hierdie boodskap moet nou uitgedrukt word, so daar een woording kan wees, van die kruis bring altyd divisie, dit bring verdeling tussen, onmiddelike scheiding tussen die lig en die duisternis, en omdat die wereldse christene, so genaamd, nie almal in Christus ingelief is nie, hulle verkondig hulle eie evangelie, hulle verkondig inleg in die heilige skrifte, hulle verkondig dinge, wat nie dier die apostels van Jezus goedgekeer sou gewees het nie. Daarom moet ek en jy so bedag wees op hierdie saak. Ons moet die Heere vraag, dat ons nie deel is van die gees van die wereld nie. Ons moet ons instem om God te behaag, soos wat die apostels van Jezus die boodskap vir ons gebring het, namelijk dat die kruis staan tot in alle ewigheid dat al sou dit aan scheiding bring, tussen die echte en die onechte, dit is precies wat God verlang. God verlang dat ons gebind sal wees in Christus, so ons aan hom kan behoort, aan God die Vader, want Christus het gekom om die versoening vir ons te bring, tussen God en mens. Dankie.